25. század. A század már széles körben elterjedt az új maja technológia a mesterségesen kibővített memória. A diszkrét lapos fejfedőkből kivezető kábelek beültetése minimális agyműtétet igényelt. Betarított futárok végezték el könnyedén az átvételi elismervény aláírása közben. Kiterjesztett aggyal az emberek ismeretei meg bár. Közel sem volt szó minden tudásról, amivel a reklámok kecsegtettek. A P-vállalat kínálatában szereplő tudásanyagot díjak ellenében lehetett csak letölteni, ráadásul csomagban árulták. A felhasználók a szükséges tudnivalók mellé egy halom fölösleges információt is kaptak. A tranzakcióhoz elég volt a négyegyű PIN-kódra gondolni. A PIN-kódot pofon egyszerű, irreális négyes, nem számjegyek alkották. Bármilyen négy szóból álló gondolatsor használható volt. Kiválasztásánál azonban ügyelni kellett rá, hogy egyszerre legyen könnyen megjegyezhető és teljesen valószínűtlen. Utóbbira azért volt szükség, nehogy véletlenül jusson az ember eszébe. Az évek során tökéletes kódnak bizonyult, a minden robot cipőből készül, vagy a műanyag kukában műanyag szemét. Persze a nem kívánt tudást egyszerűen ki is lehetett törölni. Az érdekes, de haszontalan morzsákat a vállalat újra csomagolva eladta más kuncsaftoknak. De a keletkezett tömeg jelentős részével nem lehetett mit kezdeni. Ez a problémás szellemi melléktermék alkotta a 25. század szemetét, amit a társaság jobb híján a félbehagyott föld kettőn halmozott fel. A robotrókák botrányos munkát végeztek a bolygó építése során. Sok helyen kisporolták a gravitációt és meglehetősen elnagyolták a domborzati formákat is. A barátságtalan, szikláshegységeket szurdokok és szakadékok tagolták, melyek a bércek építése során keletkezett kivitelezési hibák voltak. Évszázados hagyományaihoz híven a P vállalat sem fordított túlzott gondot az előírások betartására. A bolygóroncs felszínét beborították a hulladékkal teli tartályok, melyek a legnagyobb összevisszaságba hevertek egymáson. Nem lehetett tudni, melyik konténer mit rejt, pedig rengetegféle gondolatot tároltak itt, a szinte ártalmatlantól, a fokozottan veszélyesik. Az első csoportba tartoztak a mindennapi gondok akaratlanul megtapadó dallamok és elűzhetetlen kényszerképzetek. Komolyabb odafigyelést igényeltek a fájó emlékek és az életelát meg nem valósult álmok, de akadtak igazán veszedelmes eszmék is, mint a megcáfolt tudományos elméletek vagy a szalonképtelenné vált politikai nézetek. 2411 egyik átlagos munkanapján a gigantikus szeméttelep fölött szokás szerint Könnyű űrhajó járőrözött. Fedélzetén két őr teljesített szolgálatot, akik a silány anyagból tákolt tartályok között folyton szivárgás után kutattak. A két, negyvenes éveiben járó nő külsőre nagyon hasonlított egymásra. Féltestvérek voltak, mint minden munkás a bolygón. A kicsapongásra hajlamos genetikai mérnök poliéter-éterketon nem kívánt utódai. A páros tagjai gondolkodásmódjukban azonban teljesen különböztek. Éppen ezért remekül kiegészítették egymást, akárcsak az emberi agyféltekék. Még egyikük az ösztöneire hallgatott és folyton új ötletekkel állt elő, a másik mindent mérlegelt, és csak azután vonta le a logikus következtetést. Mivel nevük nem volt, jobbnak és balnak szólították egymást, az szerint, ahogy az űrhajóban helyet foglaltak. Mire gondolsz? Törte meg a csendet hosszas megfontolás után bal. Jobb behúnyta a szemét, úgy válaszolt. Arra, hogy igazán nem bánnám, ha holnapra eltűnne ez az egész mocsok. Nem zavarna, hogy nem lenne munkánk? Mérte végiggyanakodva végig gyanakodva a társa? Ugyan már előbb-utóbb meg kell tőle szabadulni az emberiségnek? A baloldali járőr megállította a hajót. Komoly tekintettel nézett a másik felderítő szemébe. – Korábban nem voltál ilyen radikális – mondta határozottan – nem lehet, hogy megsérült valamelyik tároló a szélsőséges meggyőződéseknél? – Ha repedés keletkezett valamelyik tartájon, a kiszabadult gondolatok bármin áthatoltak és megfertőzték a mesterségesen kibővített emberi tudatot – ezért a legbiztosabb módja az volt a hibák felderítésének, ha a személyzet tagjai állandóan analizálták a fejükben szóló hangokat. A jobb oldalon ülő nő nyugodtan válaszolt. Ez a gondolat ma már egyáltalán nem olyan üldözendő, mint ami ennek régen tartották. Egyre több tudós állítja, hogy az egész bolygót bele kellene lőni abba a zöld lyukba. Igazad beszélt. A p már ki is dolgozták a megfelelő technológiát, de a világ közvéleménye erősen megosztott volt a kérdésben. Akadtak, akik úgy vélték, ez az akció lesz maga a várva várt utolsó tisztítás, melynek során a föld megszabadul minden szeméttől, míg mások állították, hogy a kilövés éppen elrontana mindent és meghiúsítaná az eljövendő eseményeket. Bal nem foglalt állást a kérdésben, hanem még egyszer számításba vett mindent, aztán újra indította a járművet. Megviselte ez a munka. Bármennyire is megfontolt volt, soha nem lehetett teljesen biztos benne, hogy a saját megfontolt gondolatait hallja. Egy oldalra borult tartály mellett ereszkedtek le. – Lefogadom, hogy rohadt nagy repedés van rajta. – kémászok egy foltozóval, szedelőcködött rögtön jobb. Várj! Fogalmunk sincs, mi lehet benne. Hát majd kiderül, vonta megvállát az örök kalandvágyó. Magára rántotta űrruháját, és beleugrott hatalmas, tapadó talpú bakancsába, ami talán a legfontosabb segédeszköz volt a kiszámíthatatlan gravitációjú bolygón. Nem tetszik ez nekem, vakart a fejét társa. Van valami szokatlan gondolatod? Csak annyi, hogy elszívnék egy cigit, de fogalmam sincs, mi az? Utána nézek, húnta beszemét bal. Anyám egy kettéhajtott zongoraóra gondolt a pinkódjára, azzal már le is töltötte a szükséges információt. Cigi cigaretta, kezdetleges segédeszköz nikotin fogyasztásához, amivel egykor égetett dohányfüstét lélegezték be. A dohány állítólag egy növény volt. A másik űrhajós felnevetett. Jó vicc, és mi az a növény? Ez nincs benne a csomagban. Azt viszont tudom, hogy a cigitömeggyártását 1845-ben kezdték meg a franciák. Meg ne kik azok! A kiszállásra készülő járőr helyére illesztette fülvédőjét, majd ormaszkiát is, hogy kizárjon minden hangot és szagot, ezek ugyanis a kósza emlékek hordozói voltak. Felhúzta jókora védőkesztyűit, fejére tette átlátszó gömbszerű sisakját, és keze már az ajtónyitó gombhoz ért, amikor hirtelen meggondolta magát. Előbb inkább elmegyek a mosdóba. Ki tudja, meddig leszek odakint, szólt oda kollégájának, aztán visszaöltözött. Oké, addig kiderítem, mi lehet az a növény válaszolta a járőrtársa, és elmerült gondolataiban. Növény, letöltés, akarta gondolni, de erről eszébe jutott, hogy mennyi minden egyéb tudásra is szüksége lenne. Gyorsan begyűjtött néhány hasznos ismerett csomagot, utána feltűnt neki, hogy kevés szabad agykapacitása maradt, ezért nekiállt törölni, észre sem vette, milyen hosszan elszöszmötölt. Miután feleszmélt, eszébe jutott, hogy társa még mindig a mosdóban lehet. Minden rendben! Kopogott be a kis helyiségbe. Persze, csak gondoltam, összehúzom a szemetet, olyan dzsuva volt itt, kiáltotta ki jobb. Bal benyitott, és kollégáját térdelve találta, amint éppen padlót sikált. Ez remek, szólalt meg, viszont figyelj csak, meg kellene nézni azt a szivárgó tartályt. Te mondtad, hogy biztos nagy a repedés. Hát ez az... Nem lesz egyszerű befoltozni. Arra gondoltam, mi lenne, ha holnap állnánk neki? Porolta le ruháját az előbb még lelkes őrszem. Végül is tényleg jól eltelt az idő, helyeselt a másik. Meggyőzték magukat, hogy másnap sokkal frissebbek lesznek, majd teljes lelki nyugalommal visszaindultak a bázisukra. Agyukat akkorra régen megfertőzte a szivárgó veszélyes hulladék. A sérült tárolóból a legalattomosabb gondolat ömlött a szabadba, ami dolgozó emberrel leselkedhet. A halogatás. Reggelre mindketten megbánták, hogy előző nap úgy elodázták a munkát. Elhatározták, hogy most tisztességesen elvégzik a feladatot, ezért alaposan rákészültek. Jobb, számos kreatív elképzeléssel állt elő, hogyan fotózhatnák be a repedést, melyeket bal, hosszasan mérlegelt. Kiválasztotta a legbiztonságosabb módszert, utána összesítette, milyen részfeladatokból áll a küldetés, és megírta az időbeosztást. Csak a következő napon indultak el – mikor végre a helyszínre értek, mindketten rá akartak gyújtani, aztán elmettek a mosdóba, és hajat mostak, felöltöztek, és apró lékos egyeztetés után kiszálltak az űrhajóból. Valóban jókora hasadék tátongott a tartályfalán. A folyton analizáló baloldali járőr műszerekkel vizsgálta a jukat, méréseket végzett, és megértette, mivel állnak szemben. Halogatás... Ehhez új tervet kell készíteni, jelentette ki. Jobb egyáltalán nem érezte magában a megszokott lelkesedést, zavartan toporgott. Ha valahogy itt nem tudok koncentrálni, sétálok egyet, mondta végül. Soha nem fogjuk tudni megcsinálni, gondolta társa, és öntudata egy megmaradt utolsó fosztlányával belekapaszkodott ebbe a felvetésbe. Elkiáltotta magát. Segítséget kell kérnünk! Igazad van, bólogatott a másik felderítő. Az erősítés riasztásához mindössze egy piros vezetéket kellett megrántani űrruhájukon. Ez viszont jelen állapotukban nem volt egyszerű feladat. Most már tudjuk, mit kell tenni. Akkor én megyek. Köszöntel jobb? áj! Így mindig tologatni fogjuk a feladatot! Épp azért nem tudunk segítséget hívni, mert az a dolgunk. Kell találni egy másik elintézni valót, valami nagyobbat. Párja végre megértette. Azonnal rávágta a megoldást. Ez egyszerű. Szedjük szét a hajót. Úgy is rég meg kellene szerelni a fékező rakétát. Mindketten belegondoltak a rájuk váró munkába, és elriadtak a feladat súlyától. Bal... Most már megkönnyebbült sóhajjal húzta meg vészvezetékét. Oké, okay, csak előbb hívjunk segítséget! Természetesen nem álltak neki rögtön az űrhajó javításának. Előbb még egyszer hajat mostak. Körmeiket festették, amikor fénycsóva szelte át a fekete eget. Megérkezett az erősítés. Csillogó kapszula szállt le mellettük. Ajtaja kipattant, és elszánt arccal előlépett a társaság, Probléma megoldó szuperfegyvere. A középkorú férfi védőkesztyűi, bakancsai masszívabbak voltak a járőrök felszerelésénél, sisakjába beépített fülvédőt és ormaszkot szereltek. Igazán különlegesé azonban azt tette, hogy elméjét nem fertőzhette meg semmilyen ártóképzet. Irányított agyú ember volt, akit a legújabb kísérleti maja technológia segítségével sikerült lebutítani egy primitív robot szintjére. is akja fölött jókora öntudat-zavaró egység dolgozott, mely robosztus, kúpszerű antennában végződött. Agya ezen keresztül fogta be a leszálló kabinból sugárzott, mindent elnyomó gondolatot. Nem kell szemét! éter éterketon, és regranulátum közös gyermeke volt. A műveleti területről eltávolította a két nőt, akik minden áron cigit akartak kérni tőle, aztán megközelítette a veszély forrását. Sisakjába épített kerek szemlencséivel izzó sugarakat lőtt ki, és pillanatok alatt befoltozta a tároló falát. Miután végzett, egy fekete, megsemmisítő doboz cipelt elő. A méretre kicsi, de súlyos ládikát csak csapdának nevezték, ezzel ejtették fogjul az elszabadult szennyeződéseket. Maga elétette, majd kinyitotta az oldalát. A szerkezet rászkódva szippantotta be a veszélyes halogatás elszabadult hullámait. A közelében álló szkafanderes alakagyát időhúzó ötletek tömege özönlötte el. Önámító, hátsó gondolatok támadtak rá, de tudatzavaró berendezése magasabb fokozatba kapcsolt. Forogva izzott fel, és sárgán világítva nyomott el minden akaratot. A probléma megoldó határozott mozdulattal zárta be a doboz két kis ajtaját. Felemelte a ládát, és melkasához szorítva lépkedett vele, a legközelebbi szakadékhoz. Nem kell, szemét, mondta szemtelen arccal, amikor a mélybe dobta. Hibátlanul működött! Nem véletlenül lett abban az évben zsinórban szor a hónap dolgozója. A maci még mindig a Narancsok Nemzeti Múzeumában volt kiállítva, de az utolsó tisztítás közelettével egyre hangosabban követelték vissza a preginátusok, hogy a világ vége előtt legalább rövid ideig birtokolhassák szent tárgyukat. Ezzel párhuzamosan, polimerikában felélettek a vallási viták a nagy tisztító körül. Sokféleképpen értelmezték a tárgyat, amit a kultikus szobor kezében tartott. A legtöbben mégis megegyeztek abban, hogy valamiféle adathordozó lehet, amire az emberiség bűneit rögzítették. Könyvre viszont senki nem gondolt, mivel alig ismerte valaki ezt a régi eszközt. Kevesen töltöttek le történelmi műveltséget. A földhöz ragadt szeptikusok pedig azt a kérdést vetették fel, vajon hogyan fog az igazságosztó rendet tenni a világban 2412-ben, ha ugyanabban az évben kell megszületnie is. A világvallási krónika, mely korábban kizárólag egyházi ünnepekről számolt be, és köztudottan a bolygó legunalmasabb adása volt, egyszer csak izgalmas vitaműsorra változott. Házigazdája a félszeg Bozsó Celofán, a P irányító család fekete báránya volt. A fiatal nő teljesen elütött elődeitől, mivel megvetette a pénzt és a hírnevet. Éppen a világi hívságok elől fordult el azzal, hogy a cég helyett egy kis vallási szerkesztőségnél vállalt munkát. A maják továbbra sem foglalkoztak hitbéli kérdésekkel. Az európai reginátusok komoly beruházásokkal készültek a nagy tisztító fogadására. Mauzóleumot építettek az ősanya sírja fölé, és egy föld alatti szinttel készültek bővíteni a puszta zámori nagy templomot. Ekkor azonban az építőmunkások világrengető régészeti leletre bukkantak. Az épület alatt egy altemplomot tártak fel, melyben csodálatos kincsek sorakoztak. Szabályosan elrendezve 116 színtiszta műanyagszobrocskát találtak, egytől egyig, mint pontos mása volt a kékföldi tisztítónak. De a legnagyobb döbbenetet az okozta, hogy az összes fején koronaként ült a reginátusok csillagának szent középdísze. Mezei regina pincéjébe hatoltak be, ahová a lelki furdalástól gyötört egykori politikus gyűjtötte össze annak idején a rengeteg kupakos macimézet. A tudósok nanogenetikai vizsgálatoknak vetették alá a régészeti leleteket, és kimutatták, hogy mindegyiken megtalálhatók az nyomai. A legmagasabb rangú európai papnők gyűltek össze, és napokon keresztül tanácskoztak. Végül megszületett a döntés, Elismerik, hogy a kékföldi szobor, a preginátusok szentárgya, az igazságosztót ábrázolja, viszont most már ők is maguknak követelik a Narancsok Múzeumától. Állították, hogy a bálvány az ő gyűjteményükhöz tartozik, mivel náluk van a hozzátartozó sárga fejdísz és a számok szerint is hiányzik egy figura. Nyilvánvalóan 157-nek kellett lennie, mondták, hiszen egy meg egy plusz hét egyenlő kilenc. A hírre a preginátus főpapok is összegyűltek, rövid ideig tanácskoztak, aztán egyetlen mondatot üzentek. Előbb kellett volna gondolkodni. Soha nem látott vallási villongások törtek ki a virtuális térben. Bozsó Celofán pedig értőn közvetítette az összecsapásokat. A világvallási krónika nézettsége magasan emelkedett, műsorvezetője pedig a legismertebb tudósítóvá lépett elő. Nehezen ismerte be magának, hogy élvezé az újonnan jött népszerűséget. 2412-ben a felekezetek nemzetközi bíróság elévitték a Maci ügyét. A szervezet pedig független vizsgálatot rendelt el. A múzeum vonakodva engedte be az elismert fizikusokból álló csapatot, akik végül a legkülönfélébb módszerekkel tanulmányozták a flakont. Bámulatos megoldásra jutottak. A palack szájánál mikroszkopikus darabkákat találtak a kupak anyagából, amelyel minden kétséget kizáróan igazolták, hogy a két tárgy egykor valóban összetartozott. Ennél érdekesebb volt viszont a nonogenetikai vizsgálat eredménye. Akkoriban ez a tudományág olyan fejlett szintre jutott, hogy képes volt az emberi DNS nyomát kimutatni bármilyen felületen, még akkor is, ha az szélsőséges elemeknek volt kitéve az idők során. Ezzel az eljárással évszázadokra visszamenőleg bizonyítani lehetett, kik érintettek meg egy-egy tárgyat. A macit megvizsgálva megtalálták, az összes ember nyomait, akik valaha kezükben tartották, kezdve a Flakplast Kft. palackfúvó munkásával. Rajta hagyta nanojelét Hedvig, a Sandra ABC Flegma eladója épp úgy, ahogy később a kémiás Tanár úr, a biológiás Endreiné, az iskola portása, a Rosszacul lolka, a jó útra tért Havas John, vagy a nemzetközi kémakcióba keveredett Pamela. Természetesen ott volt még frontkotrás, a bányász, rézutos lejtakna, a bolondokházából szökött idegenvezető, számtalan maja kórházi gondozott, és egy csomó gyilkos úton álló nyoma is. Volt azonban az összevisszaságban egy jól kivehető minta. Egyértelműen látszott, hogy a műkincs kapcsolódik a család egymást követő kilenc nemzedékéhez. Regina utódai egyszer valóban mind kézbe vették a macit. Okoslány akkor fogta meg, amikor Pamelának énekelt a Kiskunsági nemzeti parkban. Fia, bakszarvú Lepkeszeg a holdon tartotta kezében, amíg pokolgépét készítették. Az ő klónozott testvérek 2196 és további három nemzedék a 9. században használta a flakont a pszichiátriai osztályon tik injuk fia polietilén és unokája polipropilén fantasztikus megtérésükkor markolták meg, ahogy a babakocsiban fekvő kis regranulátum is. A tudósok nem ismerték a részleteket, de a következtetés egyértelmű volt. Ez a család birtokolta a macit évszázadokon át. Miután az is kiderült, hogy mindannyian az ősanya leszármazottjai, a Reginátusok bizonyítottnak látták igazukat. Volt azonban egy bökkenő. Létezett egy élő leszármazott, aki a bíróság szerint törvényes örökös volt. A testületnek ugyanis sikerült megtalálni az elveszett vérvonalat, amit puszta zámorpapnői annyit kerestek. Az illető a P-vállalatnál dolgozott, és a hatóságnak a céget érintő sorozatos munkaügyi perek miatt bejárása volt az alkalmazottak DNS nyilvántartásába. Az egyházak hallani sem akartak az állítólagos örökösről, egészen addig, amíg be nem mutattak róla egy felvételt a világvallási krónikában. Cellofán rajongók gyűrűjében prezentálta a szenzációt. Az utolsó leszármazott, a föld kettő szeméttelep félig ember, félig gép probléma megoldó munkása volt. Mindenki láthatta Bunfordi kafanderét, súlyos bakancsát, kerek sisakjába épített infraszemét, kiálló fülvédőjét és orrmaszkját. Fején a sárgán világító tudatzavaró berendezéssel és a kúpszerű antennával, kezében a kétajtós megsemmisítő ládával pontosan olyan volt, mint az eljövendő természet feletti lénytábrázoló szobrok. Még az ateisták sem tudták mivel magyarázni a hihetetlen hasonlóságot. A hívők pedig tudták, hogy itt van a nagy tisztító. Reginátusok, és preginátusok tisztában voltak velem, mit kell tenniük. A legnagyobb papnő és a legmagasabb rangú pap, a Fő minusz, országvilág szem előtt közösen tekerte rá a kupakot a maci fejére, akik így, sétválásuk után, 390 évvel újra egyesültek. A vallási vezetők megértették és kinyilatkoztatták, hogy ez az újjászületés rendeltetett a 2412-es esztendőre, és közösen megteszik, amit a proféciák megjövendöltek. Fehér és fekete szkafanderben szálltak ki a szent űrhajóból a szemét bolygón. Áhítattól remegő kezekkel közösen nyújtották át a kincset, ahogy letérdetek Péter, és Regina leszármazottja előtt. Világszerte 100 milliárdan figyelték lélegzet visszafolytva, ahogy az igazságosztó a flakont lassan infraszemei elé emeli. – Nem kell szemét! – mondta aztán a hónap dolgozója, beszippantotta a flakont ládájába, és mindenki döbbenetére a legelső szakadékba dobta. A hatás elképesztő volt. Az egész világ felhördült. Aztán egyszerre értette meg mindenki a végső igazságot. Akik a jóságos tisztítót várták, már tudták, hogy a legfontosabb üzenetet kapták ajándékul. Nem az anyagiakkal kell foglalkozni. Hanem a belső megtisztulással. Akik pedig addig a világ végét hirdették, rájöttek, hogy értelmetlenül hajszolt kincsük elvesztése volt, a rájuk mért igazi büntetés. A felekezetek megegyeztek, hogy összefogásuk jeléül egyenlő arányban osztják el a megmaradt műanyag szobrokat. Nem volt kérdés az sem, miért éppen a Föld kettő lett a nagyszerű esemény helyszíne. Attól fogva mindkét vallás vezetői azt hirdették, a gigantikus szemétteleptől való megszabadulás lesz maga az utolsó tisztítás. Még abban az évben belelődték az űrfalán tátongó zöld lyukba a torzóban maradt műbolygót, a rajta lévő összes szeméttel. A világvallási krónika a legnézettebb adást produkálta az emberiség történetében. Bozsó celofán pedig gazdagon, és híresen halt meg. A földön béke honolt, és most először az összes felekezet és a tudomány is azonos állásponton volt. Mindenki ünnepelt. Néhány perc volt még hátra a föld pusztulásáig. Álló háromszög, álló téglalap, fekvő háromszög, háromszög, négyzet, négyzet, álló téglalap, üres háromszög, kör, az idegen dimenzióbeli, halhatatlan üzemmérnök soha le nem bomló munka ült. Meglehetősen unta magát, az elmúlt 992 földi javarészt eseménytelenül telt el műszakjából. Már több mint 6 milliószor olvasta el a soha le nem bomló táblára kifüggesztett igazságot, miszerint sebesség egyelő út osztva idővel. Igazán nem gondolta volna, hogy bármi naplózandó dolog történhet még az erőműben a hátralévő páresztendőben. Természetesen az örök életű lények nem földi évben mérték az időt, egyedül ő és felesége tartotta számon, hogy a munkaidő alatt pontosan 300 kört tesz meg a kékes színben játszó bolygó. Az asszony kedvence volt ez a gömbölyű tároló, ahová annak idején szelektált, használt szenet szállítottak. Neje nevezte el földnek is, amikor legutóbb 400 ezer éve bent járt nála az égetőben? A mérnök nem sokat foglalkozott a szénlerakóval, 250 éve még csak rá sem pillantott. Asztalnál töltött, unalmas évszázadaiban sokkal szívesebben nézegette az andromédaköt fekete lyukait. Egyszer csak megszólalt a figyelmeztető jelzés. A dolgozó meglepetten kapta fel receptorait, a műszerek szivárgást mutattak. Képernyőin az egész üzemet látta, benne a sok száz milliárd galaxissal. Az emberek által világegyetemnéven ismert berendezés ugyanis valójában egy gigantikus hulladékégető volt, amit a halhatatlan lények építettek. Az univerzum összes csillagában azt a hidrogén szemetet tüzelték el, ami a sorozatnézés során keletkezett, ezzel biztosítva az energiát a további sorozatnézéshez. A szerkezet 14 milliárd éve üzemelt. Álló háromszög, álló téglalap, fekvő háromszög, háromszög, négyzet, négyzet, álló téglalap, üres háromszög, kör, jól emlékezett az indítás napjára. A munkaügyes lányok sikongattak a nagy bum hallatán. Mivel a rendszer teljesen automatizáltan működött, csak időnként kellett beavatkozni, amikor valamilyen meghibásodás lépett fel a gépezetben. Mint éppen a föld esetében, amikor 65,5 millió évvel azelőtt kiderült, hogy élet jelent meg rajta. A rendellenességet egy karbantartó idézte elő gondatlanságból, amikor védőmaszt nélkül szerelte a bolygót és figyelmetlenül rátüsszentett. Akkor a mérnök egy jókora üstököst lőtt bele a fertőzött kődarabba, hogy megfékezze a folyamatot. Most? Bosszúsan vette észre, hogy már megint ezzel a tárolóval van gond. A vészjelzés szerint valahol a közelében keletkezett repedés. Ráközelítette a megfelelő területre, és már látta is az égetőkamra falán a három lyukat, amit a P-vállalat tudósai hoztak létre nagy munkával. három ugyanoda vezetett. A kép közepére hozta a földet, és csodálkozva látta, hogy gyűrű veszi körül. Ő, már csak ez hiányzott, morogta magában. Így már egyáltalán nem passzolt hozzá a neve, ugyanis a föld azt jelentette, gyűrű nélküli. Lekérte az adatokat, és rögtön kiderült, mi a probléma. Az élet nem pusztult el a múltkor, sőt, teljesen elburjánzott. Nem akart még egyszer hibázni. Ezért biztosra ment. Matatott kicsit soha le nem bomló irányítópultján és atomizáló sugarat küldötte földre. A bolygó összes élő és élettelen tartozékával együtt egy pillanat alatt szétfoszlott. E, bár csak ilyen könnyen megszabadulhatnék ettől a nyomorút asztaltól is, mérgelődött. Munkájánál jobban csak bútorait unta. Mivel dimenziója tárgyait nem pusztította el sem üstökös, sem atomizáló sugár, szó szerint örök életre gyártották őket. 14 milliárd éve bámulta ugyanazt a munkalapot. A mérnök elindította a repedésfoltozó algoritmust, és elégedetten flubbantott. A flubbantás egészen hasonló az emberek által egykor végzett csettintéshez, azzal a különbséggel, hogy az erre használt végtag az örök életű lények tarkójából nő ki, és kizárólag a flubbantást szolgálja. Már csak egyetlen tennivalója akadt. Be kellett vizsgálni a hulladékégetőből kiszabadult anyagot. A zöld átlőtt félhold alakú föld kettő egy elkülönítő tartályban lebegett. Az analizátor szerint használhatatlan volt az egész. Álló háromszög, álló téglalap, fekvő háromszög, háromszög, négyzet, négyzet, álló téglalap, üres háromszög, kör, belehallgatott néhány kidobott gondolatba, de csak megfájdult tőlük a fordító mirigye. Már majdnem a megsemmisítőbe küldte az egészet, amikor érzékelő csápjai megakadtak valamin. A begyűjtött műbolygó mélyén környezetétől eltérő dolgot fedezett fel. Ráközelített. A ládába zárva a maci lebegett ott, fején a kupakkal. Sértetlenül megúzták az zuhanást, mivel a robotrókák a föld kettő belsejéből teljesen kispórolták a gravitációt. Az üzemmérnök szinte leesett a székről döbbenetében. Kapkodva pötyögte be az utasítást, és már sietett is az elkülönítőhöz. A flakont és kupakját Körülfogta egy fényes sugárnyaláb, majd gyengéden kiszabadította a szemét tömegből. Káprázatos, motyogta a munkás, amikor közelről megvizsgálta szerzeményét. Még nyolc földi év volt hátra műszakjából, ami a szokottnál is lassabban telt. Háromszáz évnyi munka után ugyanennyi idő jutott pihenésre és szórakozásra, de az ő világában senki nem követelt több szabadidőt. Így is borzasztóan unalmas volt otthon ülni 300 éven át. Most viszont alig várta, hogy hazaérjen. Céges kocsiját 14 milliárd évvel azelőtt tervezték. Ennél a modellnél még a sofőrnek kellett kiszámolnia a tervezett utazás paramétereit, ezért volt olyan fontos mindig tisztában lenni a sebesség képletével. Ha nem történt semmi fennakadás, a hazaut kilenc évig tartott a lebonthatatlan hulladék tömbök között, de pehjére éppen az utolsó sarkon pirosat kapott. Általában igyekezett hasznosan eltölteni ezt a két évet, ilyenkor megtanult egy idegen nyelvet, vagy tervezett egy újfajta csillagot, de ebben az állapotban nem tudott koncentrálni. Csak flubbantgatott türelmetlenül. Az ajtón belépve azt kiáltotta feleségének, Hoztam valamit! Innen még egy év volt eljutni a nappaléig. Bár a halhatatlan lények már minden dimenziót összeszemeteltek, és egyáltalán nem bővelkedtek szabad területben, személyes tereiket igyekeztek minél nagyobbra építeni. Így érték el, hogy az unatkozó feleségek ne örüljenek meg az egyhangúságtól, amikor felalájárkálnak lakásukban. A macinak... Ismerős volt ez a szellős tiszta környezet. Ezt látta a jó kórház pszichiátriáján, a benyugtatózott maja varázsló tudatában, és ezzel az emlékképpel vigasztalódott a fiatal műgyűjtő gicsekkel telehordott lakosztályában. Otthon érezte magát. A kupak eleinte zavarban volt, de idővel őt is eltöltötte a helyből áradó nyugalom. A halhatatlan háziasszony éppen a végére ért egy kórházsorozat különösen hosszú, évad záró epizódjának, amikor férje betoppant. – Ezt nézd! – tette az asztalra magával hozott kincset. A feleség csáp végződései elkerekedtek, és ámulattal meredtek előre. Férje mellé telepedett, és szótlan csodálattal figyelték az idegen világból megmaradt legutolsó tárgyakat. A macit boldogság töltötte el. Úgy érezte, egész életében csak kihasználták, hogy aztán mindig szemét bedobják. Itt viszont végre megkapja az önmagáért való figyelmet. Hozzá kell tenni, hogy a kupak, aki évszázadokat töltött kiállítva, vagy éppen egy világvallás legszentebb tárgyaként nem érzett jelentős különbséget. A halhatatlan házas pár még 40 éven át bámulta őket elragadtatva. Aztán, abban az időben, amit 2472-nek hívtak volna, ha létezett volna még bárki, aki megnevezze, eljött a pillanat. A kupak, aki végigérte a forradalmi eseményeket, és a politika legnagyobb színpadai játszott, Részt vett korszakalkotó tudományos felfedezésekben és egy világvallás kialakulásában többi, már nem gondolt semmire. A Maci, aki élt börtönbe zárva, föld alá temetve, keringett a világűrben és utazott az időben, aki volt háborús fegyver, életmentő infúziós tartály, átokhozó bálvány és a világbékéhez elvezető szentség is, lebegett még egy utolsót. Aztán elégedetten engedte el a múltat. A föld pusztulását is túlélő páros születése utáni 450 évvel végül szerte A feleség szólalt meg először. Hihetetlen! Mint a kosz a reklámokban pikpak! Eltűnik! Vége. Citzkom.